Як на першому в своїй трудовій біографії в приватному підприємстві, Іра відчула справжнє захоплення від того, що, виявляється, можна зовсім не боятися керівника і ходити на роботу, як на свято. Часи настали такі, що для оволодіння новим фахом відповідна освіта не була обов'язковою. Необхідні знання та навички здобувалися в процесі самої роботи. Професії взагалі втратили свій первісний, чільний сенс. Куди більшу вагу тепер мало те, до якої сходинки службової піраміди піднялася людина та на якій посаді вона працює. Чим при цьому займається підприємство, будь матеріалами, продуктами харчування чи автомобілями, не мало ніякого значення. Кілька місяців роботи і колишній медик, наприклад, ставав справжнім менеджером з реклами, а фізик-електронник – Успішно торгував нерухомістю. Іра влилася в цю масу нових універсальних фахівців доволі легко, зрозумівши, що тепер головне схоплювати на люту, швидко навчатись і не бути пасивною. За останні кілька років їй довелося попрацювати у фірмах зовсім різних профілів, але з єдиною для них усіх суттю – продавати те, що зроблено, не ними. Досить швидко зміркувавши, що процес купівлі продажу як такий, її вабить мало, а отже, вагомих успіхів на цьому терені досягти буде складно, Іра сконцентрувалася не на власній комерційній діяльності, а на адміністративній сфері роботи підприємства і, почавши з посади секретаря референта, поступово піднялася до офіс менеджера, потім адміністратора а коли потрапила в італійську компанію, була вже заступником директора. Нова фірма дуже сподобалася Ірі. Офіс був у самому центрі міста, в старому аристократичному районі, з безліччю іноземних посольств і консульств, де поряд із гомінкими вулицями сусідували тихі подвір'ячка та завулки, прокладені тут багато століть тому. Ідучи на зустріч з Адою, Іра лише мимохідь відзначила, в якому вдалому місці розташована фірма. А Зате сьогодні від душі пораділа, що тепер працюватиме в цьому чудовому куточку Києва. Незабаром весна, стане тепло і зелено. у травні зацвітуть каштани і гуляти тутешніми вуличками в самому серці древнього міста буде хороше. Перемінивши школу на комерційні підприємства, Іра стала бувати по роботі в інших районах, і завдяки цьому нарешті роздивилася своє місто. Під час обідніх перерв, якщо не було термінових справ, вона пішки обходила прилеглі квартали. А іноді на транспорті забиралася й у віддаленіші місця. Вуличку за вуличкою, парк за парком, без поспіху, зацікавлено і прискіпливо відкривала вона для себе Київ і він ставав для неї по-справжньому рідним і улюбленим. Подорожі до інших міст вона робила тепер лише влітку. Це були поїздки у Крим, до моря, Кавказ, Росія, Прибалтика. Усі вони стали зарубіжям, а пам'ятна підсунда перетворилася на бойовище. І хоча в самій Україні, Іра це знала, є багато чарівних міст, хоч би теж Закарпаття, Грошей на безтурботні, матеріально необмежені поїздки Ірі все ще бракувало. Заробляла вона тепер у кілька разів більше, ніж могла б заробляти в школі, але й витрачала чимало. Аби мати добрий вигляд, а цього вимагало від неї нинішнє службове становище, вже неможливо було обійтися двома-трьома охайненькими платячками, що їх можна було носити в школі. Тепер знадобився цілий гардероб Модного одягу та взуття, щоб приходити на роботу в чомусь іншому, різноманітні, якісні й не завжди дешеві продукти, яких удосталь появилися на прилавках, були необхідні для здоров'я, спектаклі та концерти з неймовірно дорогими квитками для душі. Чимала частка зароблених коштів витрачалася на квартиру. Її іра винаймала, щоб не жити в родині, там для неї все одно не залишилося місця. Її кімнату займала Таня з родиною. Їм просто нікуди було подітися.